Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland vom 15. April 2013 Bündnis gegen Bestandsdatenauskunft fordert Neuverhandlungen Am 13. und 14. April haben in mehr als zwanzig Städten Proteste gegen das bald im Bundesrat behandelte Gesetz zur Bestandsdatenauskunft stattgefunden. Die Piratenpartei Deutschland unterstützt diese Protestaktionen. Am 18. April wird der Innenausschuss des Bundesrats über das Gesetz debattieren. Anfang Mai könnten die Bestandsdatenauskunft bereits auf der Tagesordnung des Bundesrats landen. Am 27. April sollen in einigen Städten wieder Proteste stattfinden. Die Protestierenden wollen neue Verhandlungen im Vermittlungsausschuss erwirken. Wenn sich 33 der Ländervertreter aus Landesregierungen mit rot-grüner oder rot-roter Zusammensetzung enthalten und ein einziges weiteres Land sich diesen Enthaltungen anschließt, ist das Gesetz in dieser Form im Bundesrat gescheitert. Im ganzen Bundesgebiet fanden Demonstrationen und kreative Protestaktionen statt. In Bayern sind bei frühlingshaften Temperaturen zahlreiche Menschen dem Aufruf zu den Protesten gegen die Bestandsdatenauskunft gefolgt. Hervorzuheben sind dabei die Protestaktionen vor dem Wohnhaus des Innenministers bei Hof und der große Umzug in Nürnberg. Als Redner hatten sich hier von den bayerischen Piraten die Bundestagskandidaten Bruno Kramm und Nicole Britz sowie die Landtagskandidaten Florian Deißenrieder, Dominik Kegel und Moritz Michelsen eingefunden. Für den 27. April sind weitere Aktionen geplant, unter anderem soll diesmal am Sitz des Bundeskriminalamtes demonstriert werden. Die Kritiker des neuen Gesetzes zur Bestandsdatenauskunft kritisieren, dass das Bundeskriminalamt zu einer Internetpolizei mit zahlreichen Zugriffsbefugnissen ausgerüstet wird, die auch anlasslose Eingriffe in die Piratsphäre der Bürger erlauben. Pressemitteilung gelesen fürs Krennest von Andrea Akawako.